Що супроводжується незмінною ілюзією про те, що нове кохання відрізнятиметься від попередніх, здебільшого такі ілюзії підтримує оманливий характер сексуального жадання. Сексуальний потяг, спрямований на злиття, він не є виключно фізичним бажанням зменшити болюче напруження. Утім, його може підживлювати тривога, спричинена самотністю стремління підкорювати чи підкорятися, марнославство, потреба завдавати болю чи навіть руйнувати. І водночас його може стимулювати любов. Скидається на те, що сексуальний потяг годен легко змішуватися з будь-якою сильною емоцією і сперечинятися нею. А любов – просто тільки одне з цих відчуттів. Оскільки у свідомості більшості людей сексуальний потяг є невіддільним від любові, вони роблять хибний висновок про те, що любов можлива тільки за умови взаємного жадання одне одного. Любов може стимулювати бажання сексуально з'єднатися. У такому разі фізичним стосункам бракуватиме жагучості, прагнення завойовувати або підкоритись, але вони сповнюватимуться ніжності. Якщо жадання фізичної близькості не народжуються з любові, якщо еротична любов не є водночас любов'ю-братньою, вона не веде до єднання, крім такого, що є оргіастичним і нетривалим. На якусь мить статевий потяг створює ілюзію єдності, одначе за відсутності любові у цій єдності люди залишаються так само чужими, як і до неї. Іноді вони починають соромитися чи навіть ненавидіти одне одного, бо коли ілюзія зникає, вони відчувають свою відчуженість іще гостріше. Поза сумнівом, ніжність не є сублімацією сексуального інстинкту, хоч саме так вважав Фройд. Це прямий результат братньої любові, що існує як у фізичних, так і в нефізичних формах любові. Еротична любов є винятковою, чого бракує братній та материнській любові. Цей винятковий характер еротичної любові потребує подальшого розгляду. Дуже часто винятковість такої любові помилково вважають за власницьку прив'язаність. Можна часто зустріти двох закоханих, які люблять тільки одне одного і не відчувають любові до інших. Насправді їхня любов є самозакоханістю. Це двоє людей, які ототожнюють себе одне з одним і розв'язують проблему самотності шляхом розширення індивіда до пари. Вони мають досвід подолання самоти, та оскільки відсторонилися від решти людей, ці особи залишаються відокремленими одне від одного і відчуженими від самих себе. Таке відчуття єдності насправді ілюзорне. Еротична любов виняткова, але за її умов людина любить в іншій людині все людство, усе живе. Вона є винятковою лише в тому сенсі, що я можу повністю і пристрасно злитися тільки з однією людиною. Така любов виключає любов до інших лише коли йдеться про еротичне злиття, повну віддачу в усіх аспектах життя, але не в сенсі глибокої братньої любові. Еротична любов, якщо це любов, має одну передумову. Я мушу любити всім своїм єством і пізнавати іншу людину в її сутності. За своєю суттю всі люди однакові. Ми всі є частиною одного, ми одне. Якщо це так, нам має бути байдуже кого любити. Любов повинна бути актом волі, рішенням цілком присвятити своє життя життю іншої людини. Насправді ця думка є логічним поясненням ідеї, нерозривності шлюбу. На ній ґрунтується більшість форм традиційного шлюбу, коли двоє партнерів не мають змоги вибирати, бо їх уже обрали одне для одного. Проте очікується, що вони любитимуть одне одного. У сучасній західній культурі цю думку вважають абсолютно хибною. Любов має бути проявом спонтанної емоційної реакції – коли людину раптом охоплює почуття, якому вона не здатна опиратися. У такому разі помічають тільки особливості двох індивідів, які беруть у цьому участь, а не той факт, що всі чоловіки мають щось від Адама, а жінки – від Єви. Люди не помічають важливого чинника еротичної любові – волі. Любов до когось – це не просто сильне почуття – це рішення, судження, обітниця. Якби любов була простим відчуттям, люди не давали б одне одному обіцянку кохати вічно. Відчуття з'являється і може зникнути. Як я можу думати, що воно залишиться до віку, якщо мої дії не ґрунтуються на судженні і рішенні? Беручи ці роздуми до уваги, можна зробити висновок, що любов є виключно актом волі і зобов'язанням, а отже, у глобальному сенсі байдуже, ким є ці двоє людей. Сприяли укладенню цього шлюбу інші, чи він був результатом власного вибору. У будь-якому разі, коли його укладено, акт волі має гарантувати продовження любові. Скидається на те, що така думка ігнорує парадоксальний характер людської природи і еротичної любові. Ми всі – одне, але водночас кожен із нас є унікальною, неповторною сутністю. Цей парадокс повторюється і в наших стосунках з іншими людьми. Оскільки ми всі є одним, то можемо любити всіх однаково – братньою любов'ю. Та водночас, оскільки ми всі різні, еротична любов потребує особливих, дуже індивідуальних елементів, що здатні існувати між окремими людьми, а не всіма. Обидві думки – те, що еротична любов є абсолютно індивідуальним потягом між двома конкретними особами, і те, що вона є не що інше, як акт волі – правдиві. Або ж, якщо бути більш точним, жодна з них правдою не є. Отож, думка про те, що стосунки можна легко розірвати, якщо хтось не почувається щасливим, так само хибна, як ідея про те, що взаємини не можна розривати за жодних умов. Г. Любов до себе. Хоча ніхто й не опирається в вживанню поняття любові щодо різних об'єктів, побутує думка, наче любити інших то чеснота, тоді як любити себе гріх. Ідеться про таке: що дужче я люблю себе, то менше люблю інших. Любов до себе є тим самим, що й егоїзм. Це переконання глибоко вкорінилося в західному мисленні. Кальвін називає любов до себе чумою. Фройд говорить про любов до себе, використовуючи терміни з психіатрії. Однак, попри це, його судження подібні до тих, що їх висловив Кальвін. Для Фройда любов до себе є нарцисизмом, коли людина спрямовує власне лібідо на себе. Нарцисизм становить собою найбільш ранній етап розвитку людини, і якщо вона в дорослому віці повертається на цей етап, їй не вдається любити – Крайньою мірою цього прояву є божевілля. Фройд переконаний, що любов виступає проявом лібідо і що лібідо спрямовується або на інших, і це любов, або на себе, і це любов до себе. Таким чином, любов і любов до себе як поняття виключають одне одного, що дужче проявляється перше, то менше друге. Якщо любити себе погано, тоді брак егоїзму постає чеснотою. Це породжує цілу низку запитань. Чи підтримують психологічне спостереження тезу про те, що між любов'ю до себе і любов'ю до інших є фундаментальна суперечність? Чи є любов до себе таким самим феноменом, як егоїзм? Чи це протилежні поняття? Понад те, чи є егоїзм сучасної людини турботою про себе, як про індивіда, з усіма його інтелектуальними, емоційними і чуттєвими можливостями? Чи не перетворилася ця людина на додаток до своєї соціально-економічної ролі? Її егоїзм тотожної любові до себе чи завдячує тому, що її бракує? Перше, ніж розпочати дискусію про психологічний аспект егоїзму і любові до себе, слід підкреслити. Думка про те, що любов до себе і любов до інших виключають одна одну, є хибною. Адже якщо любити свого ближнього як людину – це чеснота, тоді любити себе також чеснота, а не гріх, адже я теж людина. Не існує поняття людини, до якого мене не було б включено». Доктрина, що проголошує такі винятки, є суперечливою всередині самої себе. У біблійному твердженні люби ближнього свого як себе самого йдеться про те, що повага до власної цілосності й унікальності, любов до себе і розуміння себе самого є відокремлюваними від поваги та любові до іншої людини, а також здатності її розуміти. Любов до себе нерозривно пов'язана з любов'ю до будь-якої іншої людської істоти. Ми наблизилися до основних психологічних передумов, на яких ґрунтуються наші висновки. Загалом ці передумови такі. Не тільки інші люди, а й ми самі становимо собою об'єкти наших почуттів і ставлення. Ставлення до інших і до себе не є суперечливими, вони за своєю суттю пов'язані. Незважаючи на проблему, що розглядається, це означає, любов до інших і любов до себе не суперечать одна одній. На противагу, любов до самого себе є в усіх, хто здатен любити інших. У принципі, любов є неподільною, коли йдеться про зв'язки між об'єктами і, власне, людиною. Справжня любов є проявом продуктивності і передбачає турботу, повагу, відповідальність і знання. Це не афект у сенсі чогось впливу, а активне прагнення розвитку коханої людини та її щастя, що ґрунтується на здатності людини любити. Любов до когось – це втілення і концентрація сили любові. Головне твердження, що його містить любов, спрямоване на кохану людину, як на уособлення суто людських якостей. Любов до однієї людини передбачає любов до власне людини. За словами Вільяма Джеймса, це своєрідний розподіл праці. Коли людина любить свою сім'ю, однак байдужа до чужинців. Це ознака нездатності любити. Незважаючи на те, що любов до людей часто сприймають як абстракцію, яка є наслідком любові до окремої людини, вона виступає передумовою останньої, хоча генетично розвивалася з любові до окремих індивідів. Із цього можна зробити висновок, що «моє я» може так само бути об'єктом моєї любові, як і інша людина. Ствердження власного життя, щастя, зростання, свободи бере початок із здатності людини любити, септо стурботи, поваги, відповідальності і знання. Якщо індивід здатен на плідну любов, він любить і себе самого. Якщо він може любити тільки інших, він узагалі не спроможний любити. За умови, що любов до себе та до інших у принципі навзаєм пов'язані, як можна пояснити егоїзм, що очевидно виключає будь-яку справдешню турботу про інших? Егоїстична особистість цікавиться виключно собою, хоче всього лише для себе – не одержує задоволення від того, що дає, а тішиться тільки у разі, коли отримує. Вона розглядає зовнішній світ виключно під кутом, що є для неї вигідним, що вона може від нього отримати. Така людина не цікавиться потребами інших, їй бракує поваги до їхньої гідності і цілісності. Вона бачить тільки себе, оцінює все і всіх з погляду корисності для себе. По суті, вона не здатна любити. Хіба це не є підтвердженням того, що зацікавленість іншими і зацікавленість собою є взаємовиключними? І цього не уникнути. Так би і було, якби егоїзм і любов до себе були ідентичними. Одначе, це припущення є помилковим. І саме воно спричинилося до числених хибних висновків щодо нашої проблеми. Егоїзм і любов до себе аж ніяк не тотожні, ба більше це протилежні поняття. Егоїстична особистість любить себе надто мало, а не надмірно, насправді вона себе ненавидить. Брак зацікавленості собою і турботи про себе, що є лише одним із проявів нестачі продуктивності, призводить до того, що людина відчуває порожнечу і фрустрацію. Вона неодмінно нещасна і стривожено прагне мати від життя ті блага, що їх сама для себе блокує. Скидається на те, що така людина надто про себе дбає, але насправді вона робить невдалу спробу компенсувати брак турботи про своє «я». Фройд переконаний, що егоїстичній особистості – притаманний нарцисизм. Вона ніби забирає свою любов від інших і спрямовує її на себе. Дійсно, егоїсти не здатні любити інших, але водночас вони не спроможні любити й себе. Егоїзм легше зрозуміти, якщо порівняти його з жадібним зацікавленням іншими людьми. Такі риси, наприклад, можна помітити в матері, чия турбота про дитину є надмірною. Тим часом, як вона на підсвідомому рівні переконана, що надзвичайно захоплюється своїм малям, насправді жінка відчуває до об'єкта своєї турботи глибоко придушену ворожість. Мати надміру зацікавлена дитиною не тому, що любить її занадто сильно – а тому, що прагне компенсувати брак своєї здатності її любити. Ця теорія природи егоїзму є результатом психоаналітичної роботи з невротичним альтруїзмом, симптомом неврозу, що спостерігається в багатьох людей, які потерпають не від нього, а від інших симптомів із ним пов'язаними. Це депресія, втома, нездатність працювати, проблеми в любовних стосунках та інші. Альтруїзм не лише не відчувають як симптом, дуже часто його сприймають як рису характеру, що спроможна компенсувати брак чогось, і такі особи ним пишаються. Безкорислива людина не потребує нічого для себе, вона живе виключно заради інших і пишається, що не вважає себе за важливу. Вона почувається спантеличеною, коли розуміє, що нещасна попри свій альтруїзм і що її взаємини з найближчими людьми насправді не дають задоволення. Аналітична робота в цьому напрямку свідчить про те, що цей альтруїзм не є чимось окремим від інших симптомів. Насправді він постає одним із них і нерідко найважливішим. Що людина почувається паралізованою, коли йдеться про можливість любити або ж чимось насолоджуватися. Що її переповнює ворожість до життя, а під маскою альтруїзму насправді ховається майже непомітна, але водночас сильна зосередженість на своєму «я». Таку людину можна зцілити тільки тоді, коли її альтруїзм розглядатимуть як симптом, подібно до інших. Саме так можна компенсувати брак продуктивності, на якому ґрунтується ця безкорисливість та інші її проблеми. Природа альтруїзму стає особливо очевидною, коли йдеться про її вплив на інших, і найчастіше в нашій культурі проявляється вплив безкорислової матері на дітей. Вона переконана, що завдяки її альтруїзму діти зрозуміють, що означає «коли тебе люблять», а відтак і самі навчаться любити. Проте вплив її альтруїзму не виправдовує всіх сподівань. Її діти не схожі на щасливих людей, які переконалися в тому, що їх люблять. Вони відчувають тривогу, напруження, бояться не схвалення від матері і прагнуть жити так, щоб справдити її очікування. Зазвичай на них впливає прихована ворожість матері до життя, яка не є очевидною та яку вони відчувають інтуїтивно, і поступово діти й самі нею наповнюються. Загалом вплив матері-альтруїстки не надто відрізняється від впливу матері-егоїстки. Понад те, це навіть гірше, бо материнська безкорисливість не дозволяє дітям її критикувати». Вони не повинні розчаровувати її. Під маскою доброчесності їх вчать ворожого ставлення до життя. Якби хтось дістав змогу вивчати вплив матері, якій властива справжня любов до себе, він побачив би, що нічого не дасть дітям розуміння того, що таке любов, радість і життя, окрім любові матері, яка водночас любить і себе». Мало хто підсумував би ці роздуми про любов краще, ніж майстер Еггард, який висловився так. Якщо маєш любов до себе, то любиш усіх інших, як самого себе. Доки любиш іншу людину менше, ніж себе, тобі не вдасться любити себе по-справжньому. Та якщо ти любиш усіх і себе також однаково, то любитимеш їх як одну людину, що водночас є і людиною, і Богом. Отже, той, хто любить себе та інших однаково, досягає величі і праведності. Г – любов до Бога. Ми вже говорили про те, що наша потреба в любові ґрунтується на досвіді самотності, внаслідок якого з'являється необхідність здолати тривогу, породжену відчуженістю, завдяки єднанню. Релігійна форма любові, яку називають любов'ю до Бога, з погляду психології не відрізняється від інших її форм. Вона виростає з потреби перемогти самотність і досягти єднання. Насправді ж любов до Бога має стільки ж різноманітних рис і аспектів, як і любов до людини, і водночас у ній є стільки ж суперечливих моментів. У всіх теїстичних релігіях, незалежно від того, є вони політеїстичними чи монотеїстичними, Бог виступає найвищою цінністю, найбажанішим благом. Отож, конкретне розуміння Бога залежить від того, чим є найбажаніше благо для людини. Таким чином розуміння концепції Бога мусить починатися з аналізу структури особистості того, хто у нього вірить. Наскільки ми можемо знати, розвиток людства можна охарактеризувати як вихід людини із самої природи, з матері, звільнення від пут крові й землі. На початку своєї історії людина, чию первісну єдність із природою було розірвано, все ще прагне відновити цей первинний зв'язок. Вона віднаходить свою впевненість у тому, що повертається до цього зв'язку або тримається за нього. Людина все ще ототожнює себе зі світом тварин і рослин і намагається віднайти єдність, залишаючись одним цілим із природою. Більшість первісних релігій ілюструють цей етап розвитку. Тварина обертається на тотем, під час урочистих релігійних подій або на війні надягають маски тварин. Тварині поклоняються як божеству. На пізнішому етапі розвитку, коли вміння людини сягають рівня ремесла і художньої творчості, коли вона вже не так залежить від дарів природи, плодів, які знаходить тварин, на яких полює, людина перетворює на божество випліт своєї праці. Це стадія поклоніння ідолам, виготовленим із глини, срібла або золота. Людина переносить свої власні сили і вміння на речі, що їх виготовляє, а тому відчужина поклоняється своїй могутності, своїй власності. На наступному етапі розвитку людина надає своїм богам людської подоби. Скидається на те, що це могло статися тоді, коли вона почала глибше себе усвідомлювати і відкрила для себе, що людина є найвеличнішою і найдостойнішою річчю у світі. На цій стадії поклоніння антроморфним богам розвиток триває у двох вимірах. Один із них стосується жіночої або чоловічої природи богів – Інший – рівня зрілості, що його досягла людина, і ця зрілість визначає природу богів та природу любові людини до них. Поговоримо спершу про розвиток релігій від таких, що спершу зосереджувалося навколо образу матері, а потім образу батька. Згідно з фундаментальними і переконливими відкриттями Бахофена і Моргана, що були здійснені всередині 19 століття, і попри те, що ці відкриття не визнала більшість академічних кіл – немає сумнівів у тому, що матріархальний етап релігії передував патріархальному, принаймні в багатьох культурах. На цьому етапі найвищим божеством постає мати. Вона є богинею, а також авторитетом у родині і суспільстві. Щоб зрозуміти суть матріархальної релігії, нам треба згадати те, що вже сказано про сутність материнської любові. Любов матері безумовна, вона всіх захищає, вкриває собою. А оскільки вона безумовна, її не можна контролювати чи отримати. Наявність такої любові дарує тому, кого люблять, відчуття благословення. Її відсутність породжує відчуття втрати і глибокого розпачу. Оскільки мати любить своїх дітей тому, що це її діти, а не тому, що вони хороші, слухняні, виконують усі її бажання і накази, її любов ґрунтується на рівності, усі люди рівні, бо вони – діти матері, діти матері землі. Наступний етап людської еволюції – єдиний етап, про який нам не бракує знань і ми не мусимо покладатися на припущення чи реконструкцію – це період патріархату. На цьому етапі матір усувають з її верховної позиції і Всевишнім стає батько, як у релігії, так і в суспільстві. За своєю природою батько вимагає, запроваджує принципи і закони а його любов до сина залежить від того, як останній дослухається до цих вимог. Батько найдужче любить того сина, котрий найбільшою мірою на нього схожий, є найслухнянішим і найкраще підходить на роль його наступника, як споткаємця його надбань. Разом із розвитком патріархального суспільства водночас розвивається і приватна власність. Як наслідок патріархальне суспільство має ієрархічну структуру. Рівність братів поступається конкуренції та взаємним суперечкам. Байдуже, думаємо ми про індійську, єгипетську, грецьку культури чи про юдейсько-християнську або ісламську релігію. Ми перебуваємо в центрі патріархального світу з його чоловічими богами, над якими є головний бог, або ж де всіх богів усунено, крім одного – єдиного бога. Утім, оскільки потребу в материнській любові не можна викорінити із серця людини, не варто дивуватися, що образ люблячої матері ніколи повністю не покидає божественний пантеон. До юдейської релігії материнські аспекти Бога повертаються передусім через різноманітні течії містицизму. У католицизмі матір символізує церква і непорочна діва. Навіть у протестанстві образ матері не зникає цілком, хоч і залишається прихованим. А Лютер вважав за свій головний принцип те, що жодні дії людини не спроможні забезпечити їй Божу любов. Любов Бога – це милість. Релігійний підхід передбачає віру в цю ласку, за якою людина має стати маленькою і безпорадною. Жодні добрі справи не можуть вплинути на Бога чи змусити Його нас любити, хоч саме про це йдеться в католицькій доктрині. Тут ми можемо зрозуміти, що католицька доктрина добрих справ є частиною патріархальної картини. Я можу заслужити любов батька, якщо буду слухняним, і виконувати його накази. На противагу лютеранська доктрина, хоча й маніфестує свій патріархальний характер, насправді має в ньому прихований матріархальний елемент. Любов матері не можна заслужити, вона або є – або ж її немає. Усе, що я можу, це вірити, як казав псалмоспівець, ти мене вивів із материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. І перетворитися на безпорадне слабке дитя. Та особливість віри лютера полягає в тому, що образ матері усувається з очевидної картини і його заміняє образ батька. Замість упевності в матерінській любові, її основною рисою стає сповнена глибоких сумнівів, безнадійна мрія про любов батька. Мені треба було звернути увагу на відмінності між матріархальним і патріархальним елементами в релігії, щоб показати, що характер любові до Бога залежить від співвідношення матріархального і патріархального аспектів релігії. Патріархальний спонукає мене любити Бога як батька. Я визнаю, що він суворий і справедливий, що він карає та винагороджує, що з часом він обере мене як улюбленого сина, як Бог вибрав Авраама Ізраїля, як Ісаак вибрав Якова, як Бог обирає свій народ». Коли ж йдеться про матріархальний аспект, це означає, що я люблю Бога як матір, котра приймає всіх у свої обійми. Я вірю в її любов. Хай яким кволим і бідним я є, хай скільки грішив, вона мене любитиме і не надаватиме переваги іншим своїм дітям. Хоч би що зі мною сталося, вона допоможе мені, порятує, пробачить. Не варто й казати, що моя любов до Бога і його любов до мене нерозривні. Якщо Бог – це батько, він любить мене як сина, а я люблю його як батька. Якщо Бог – мати, нашу любов визначатимуть стосунки між матір'ю і дитиною. Утім, розбіжність між материнським і батьківським аспектами любові до Бога є лише одним чинником, що визначає природу цієї любові. Інший чинник становить собою рівень зрілості, що його досяг індивід як у своєму розумінні Бога, так і в любові до нього. Відтоді, як людство у процесі своєї еволюції перейшло від структури суспільства, що зосереджувалося навколо матері, до тієї, в центрі якої стоїть батько, це спостерігалось і в релігії. Ми можемо простежити розвиток зрілої любові, переважно в патріархальній релігії. На початку цього розвитку бачимо деспотичного ревнивого Бога, який вважає людину, що він її і сотворив за свою власність, а отже він має право робити з нею що завгодно. На цьому етапі розвитку Бог виганяє людину з раю за те, що вона скуштувала плід із дерева пізнання, а отже могла б і сама стати Богом. Це той етап, на якому Бог приймає рішення знищити людство, наславши на нього потоп, бо жоден із людей його не задовольняє, крім його улюбленого сина Ноя. Це етап, на якому Бог вимагає від Авраама, щоб той убив свого єдиного любого сина Ісаака і цією абсолютною покірністю довів власну любов до Бога. Та водночас починається новий етап. Бог укладає зноєм завіт, обіцяючи більше ніколи не знищувати людство, і цим завітом він зв'язує себе. Він пов'язаний не тільки своїми обіцянками, а й власним принципом справедливості. А тому Бог має пристати на вимогу Авраама помилувати Содом, якщо там знайдуться принаймні 10 доброчесних людей. Утім, розвиток триває далі. Це не просто перетворення Бога з деспотичного вождя племені на люблячого батька, який обмежує себе власними принципами. Розвиток рухається в напрямку перетворення Бога-батька на символ його принципів – справедливості, істини і любові. Бог – це і є істина. Бог – це і є справедливість. У такому розвитку Бог уже не становить собою особистість – людину чи батька. Він обертається на символ єдиного джерела, що є основою розмаїтих проявів. Це образ квітки, що проростає з духовного насіння всередині людини. У Бога не може бути імені. Ім'я завжди означає річ, людину, щось завершене то як у Бога може бути ім'я, якщо він не є ні людиною, ані річчю? Разючий приклад такої зміни можна знайти в біблійній історії про появу Бога перед Моїсеєм. Коли Мойсей каже Богові, що сини Ізраїлю не повірять у те, що він є посланцем Бога, хіба що він назве їм Боже ім'я – як можуть ідолопоклонники прийняти безіменного Бога, якщо єство ідола, то його ім'я? Бог поступається, він каже, я той, хто є. Так промовиш до синів Ізраїлю, я є, післав мене до вас. Я є означає, що Бог не є ні особистістю, ані істотою. Найбільш доцільний переклад цієї фрази такий. «Скажи їм, що ім'я моє – безіменне». Заборона створювати будь-які зображення Бога, промовляти його ім'я, всує і взагалі його промовляти, має на меті одне – позбавити людину думки про те, що Бог – це батько, особистість. У подальшому розвитку теології така ідея розвивається глибше, у настанові, що людина не мусить наділяти Бога позитивними атрибутами. Сказати, що Бог є мудрим, сильним, добрим, знову ж таки означає, що він є особистістю Максимум, що людина може сказати, це те, чим Бог не є Знайти негативні атрибути, твердити, що він не має меж, не є недобрим, не є несправедливим Що більше я знаю про те, чим Бог не є, то глибше я його пізнаю Послідовний розвиток ідеї монотеїзму в майбутньому може привести тільки до одного висновку – не згадувати ім'я Бога взагалі, не говорити про нього. Тоді Бог стає таким, яким потенційно є в монотеїстичній теології – безіменним, єдиним, невиразним, таким, що співвідноситься з єдністю, що є основою універсуму, основою всього, що існує – Бог стає істиною, любов'ю, справедливістю. Бог – це я, оскільки я – людина. Цілком очевидно, що ця еволюція від антроморфного до виключно монотоїстичного сприйняття і визначає всі відмінності в природі любові до Бога. Бога Авраама можна любити чи боятись як батька, в котрому час до часу домінує або прощення, або гнів. Оскільки Бог є батьком, я є дитиною. Я ще не повністю виріс із аутистичного прагнення всеохопного знання і всемогутності. Мені все ще бракує об'єктивності, щоб усвідомити свою людську обмеженість, своє невігластво і безпорадність. Подібно до дитини, я все ще вимагаю, щоб поряд зі мною був батько, який урятує мене, наглядатиме за мною чи каратиме. «Батько якому подобається, коли я слухняний, якого тішить моя похвала і який гнівається через мій непослух». Очевидно, що більшість людей не вийшли за межі цієї інфантильної стадії свого розвитку, а тому для більшості з них віра в Бога означає віру в батька, котрий завжди допоможе. І це – дитяча ілюзія». Незважаючи на те, що деякі видатні вчителі людства, а разом із ними й мала кількість людей, піднялися над цією концепцією релігії, вона все ще переважає. Оскільки це так, критика ідеї Бога, що її висловив Фройд, вельми доречна. Однак він помилився, коли не взяв до уваги інший аспект монотеїстичної релігії, який і є її істинним ядром». Логіка цього аспекту веде до заперечення такої концепції Бога. Дійсно, релігійна людина, що дотримується основної ідеї монотеїзму, нічого не просить у своїх молитвах, як нічого і не чекає від Бога. Вона любить Бога не так, як дитина любить свого батька чи матір. Ця людина відчуває свою обмеженість на такому самому рівні, на якому усвідомлює, що нічого не знає про Бога. Для неї Бог перетворюється на символ, у котрому людина на ранній стадії свого розвитку висловила все те, чого прагнула – свій духовний світ, любов, істину і справедливість. Вона вірить у принципи, що їх презентує Бог. Його думки є істиною, його життя – це любов і справедливість. Людина вважає, що її життя є цінним такою мірою, якою воно дає їй нагоду розкрити свої сили більш повно. Це єдина реальність, що варта уваги, єдиний об'єкт найвищої турботи. З часом людина припиняє говорити про Бога, не кажучи вже про те, щоб називати його ім'я. Фраза любити Бога в її вустах означала прагнення до цілковитого розвитку здатності любити, реалізації того, чим для неї є Бог. І з цього погляду логічним наслідком монотеїстичного мислення є заперечення всієї теології, усіх знань про Бога. Утім, залишається відмінність між таким радикальним нетеїстичним уявленням і нетеїстичною системою і її можна помітити в ранньому буддизмі та даосизмі. В усіх теїстичних системах, навіть у містичних, що не пов'язані з теологією, припускається існування духовної сфери як такої, що виходить за межі людини і надає значення і цінності її духовним силам і прагненню спастися та внутрішньо відродитися. У нетеїстичній системі немає духовної сфери, що існувала б за межами людини. Світ любові, здорового глузду і справедливості є реальним тільки тому, що людині вдалося розвинути ці сили в собі у процесі свого розвитку. Зважаючи на це, життя не має значення, окрім того, яке в нього вкладає людина. Вона геть самотня, якщо не допомагає іншому. Говорячи про любов до Бога, хочу пояснити свою думку. Я не думаю про неї в рамках теїстичної концепції. Ідея Бога є для мене історично обумовленим поняттям, за допомогою якого в певний історичний період людина презентувала свої найвищі сили, своє прагнення до істини та єдності. Водночас я переконаний, що наслідки суворого монотеїзму і нетеїстична найвища турбота про духовну реальність є двома окремими позиціями, які попри свої відмінності не мусять суперечити одна одній. А втім, тут постає ще один вимір проблеми любові до Бога, який конче слід розглянути, щоб зрозуміти всю складність цієї проблеми. Йдеться про фундаментальні відмінності між релігійними настановами Сходу, Китаю та Індії, і Заходу. І різницю між ними можна пояснити за допомогою логічних термінів. Від часів Аристотеля західний світ дотримується логічних принципів його філософії. Ця логіка ґрунтується на законі тотожності: А є А. Законі суперечності: А не є А не А, та законі, вилученого третього, можливі тільки А і не А, третього бути не може. Арістотель дуже чітко пояснив свою позицію. Неможливо, щоб те саме в той самий час було і водночас не було притаманне тому самому в тому самому аспекті. Якщо нам треба надати якісь уточнення для уникнення діалектичних заперечень, нехай їх буде додано. Таким чином, це найбільш достовірний принцип з поміж усіх. Ця аксіома логіки Аристотеля аж так глибоко проникла в наше мислення, що ми почали сприймати її як щось природне і очевидне, тоді, як з іншого боку, твердження про те, що Х є А, і. Не А – позбавлене сенсу. Звісно, твердження стосується предмета Х у визначений момент часу. Не Х просто зараз чи Х пізніше. Тут не протиставляється один аспект Х іншому. противагу логіці Аристотеля існує так звана парадоксальна логіка, в якій стверджують А і не А – не виключають одне одного як предикат x Парадоксальна логіка переважала в китайському і індійському мисленні, у філософії Геракліта, а відтак під іменем діалектики стала філософією Гегеля і Маркса. Основний принцип парадоксальної логіки чітко описав Лао Цзи. Слова, що є істинними, здаються парадоксальними. А також Джуан Цзи. Я це також не я, не я це водночас я. Ці формулювання парадоксальної логіки є позитивними. Це так і не так. Інше формулювання негативне. Це ані так, ані не так. Перше формулювання можна знайти в даусизмі. У Геракліта і знову-таки в гегелівській діалектиці. Друге часто трапляється в індійській філософії. Попри те, що докладніший опис розбіжності між логікою Аристотеля і парадоксальною логікою змусив би мене вийти за межі цієї книги, я хочу навести кілька прикладів, що допоможуть краще її зрозуміти. Найбільш ранній філософський прояв парадоксальної логіки в західному мисленні спостерігається у філософії Геракліта. Він твердить, що існування ґрунтується на конфлікті протилежностей. Вони не розуміють, зауважує філософ, що все суще, конфліктуючи із собою, є водночас тотожним собі. Це суперечлива гармонія, як у Лука чи Ліри. Або ще чіткіше – «Ми входимо в ту саму річку і водночас не входимо, це ми і водночас не ми», або «те саме в нас, живе чи мертве, пробуджене чи таке, що спить, молоде і старе». У філософії Лао Цзи ту саму ідею висловлено поетичніше. Характерним прикладом даоського парадоксального міркування є таке твердження – Важкість – це основа легкості. Тиша керує рухом. Або ж «Дао зазвичай ніяк не діє, але немає нічого, чого воно не робило би». Або «Мої слова легко засвоїти і легко втілити в життя, та у світі немає нікого, хто міг би їх знати і користуватися ними». У даосизмі, як в індійському чи сократівському міркуванні, найвищим проявом думки є усвідомлення. Я знаю, що я нічого не знаю. Знати і розуміти, що нічого не знаєш – найбільше досягнення. Не знати і гадати, що знаєш – хвороба. Результатом такої філософії є те, що найвищому Богу неможливо дати ім'я. Абсолютно реальність, абсолютне єдине не можна обмежити словами або думками. Про це говорить і Лао Цзі. Дао, що має бути дієвим, не є постійним і незмінним. Ім'я, що його можна назвати, не є постійним і незмінним. Або ж інше формулювання. «Ми дивимося на щось і не бачимо його». І називаємо це незмінним. Ми прислухаємось до чогось, але не чуємо. І називаємо це нечутним. Намагаємося вхопити, та не вдається. І називаємо це невловимим. Ці три риси неможливо описати, тож ми змішуємо їх і постає єдине. Цю думку можна сформулювати і таким чином. Той, хто знає Дао, не говорить про нього, той, хто готовий про нього говорити, насправді його не знає. Предметом філософії брахманізму є стосунки між розмаїттям явищ і єдністю брахманом. Однак, ані індійську, ні китайську парадоксальну філософію не можна плутати з дуалістичною позицією. Гармонія, єдність, має за основу конфліктну позицію, з якої вона постає. Брахманістське мислення із самого початку зосереджувалося на парадоксії антагонізмів, що існують одночасно, і водночас на ідентичності сил та форм, що проявляються у світі явищ. Найвища сила Всесвіту і людини теж виходить за межі понять і відчуттів. А тому є ні тим, ні тим. Але, як зауважує Зіммер, протистояння між реальним і нереальним за такого суворо діалістичного розуміння немає. У пошуку єдності, що криється в розмаїттості, мислителі-брахманісти дійшли висновку, що протилежності, які ми сприймаємо, ілюструють не природу речей, а природу нашої свідомості, здатної сприймати. Така свідомість має виходити за власні межі, щоб охопити справжню реальність. Власне, протилежність є категорією людської свідомості, а не елементом дійсності. У Рігведі цей постулат сформульовано так. Я особлюю два начала – життєву силу і життєву матерію. Вони водночас співіснують у мені. Кінцевим результатом ідеї про те, що думка здатна сприймати лише за умов, коли наявні протилежності більш рішуче висловлена у філософії Веданти, яка стверджує, що думка з її здатністю до розпізнавання є тільки ледь помітним обрієм незнання, на насправді це одна з найбільш невловимих ілюзій Майя». Парадоксальна логіка суттєво впливає на поняття Бога, оскільки Бог є особленням найвищої дійсності і, позаяк людська свідомість, сприймає останню в протилежностях. Про Бога не можна сказати нічого позитивного. У філософії Веданти ідея всеохопного і всемогутнього Бога вважаються за найвищий прояв незнання. І тут ми можемо простежити зв'язок між безіменним Дао, безіменним іменем Бога, чию появу спостерігав Мойсей, абсолютним ніщо, майстра Екгарта. Людина може пізнати виключно заперечення, а не найвищу дійсність, тоді як людина не може знати, що таке Бог, попри те, що вона усвідомлює, чим Бог не є. Задовольняючись оцим незнанням, розум усе ж прагне найвищого блага. Для майстра Екгарта божественна єдність є запереченням заперечень, відмовою від відмов. Кожна істота становить собою заперечення, кожен заперечує, що він є іншим. Тож, на думку майстра Гігарта, Бог стає абсолютним нічим, подібно до того, як абсолютна реальність перетворюється на енсоф нескінченність у кабалі. Я зупинився на відмінностях між логікою Аристотеля і парадоксальною логікою, щоб ми мали підґрунтя для розуміння важливих розбіжностей у цих підходах, коли йдеться про поняття любові до Бога. Учителі парадоксальної логіки переконані, що людина може сприймати дійсність виключно в протилежностях і їй не до снаги своєю думкою пізнати абсолютну реальність єдність, єдину сутність. Це веде до того, що людина не має на меті шукати відповіді у власних думках. Думка може допомогти нам усвідомити, що вона не здатна дати нам остаточну відповідь. Світ думки залишається в тенетах парадоксу. Єдиним способом пізнати світ є не думка, а дія, завдяки якій людина здобуває досвід єднання. Тож, бо парадоксальна логіка дає змогу зробити висновок, що любов до Бога не є пізнанням Бога за допомогою думки як не є, і думкою про любов до нього. Насамперед, це дія, завдяки якій людина набуває досвіду єднання з Богом. Усе це наділяє великим значенням правильний спосіб життя. Усе життя, кожна маленька і кожна вагома дія присвячена пізнанню Бога, але це пізнання відбувається не через правильну думку, а завдяки правильній дії. Особливо яскраво це простежується у східних релігіях. У брахманізмі так само, як і в буддизмі та даусизмі. Кінцевою метою релігії є не правильна віра, а правильна дія. Схожий акцент ми можемо помітити і в юдейській релігії. В останній майже ніколи не траплялися випадки розколу через віру, за винятком фарисеїв та садукеїв. Суперечності, між якими ґрунтувалися на тому, що це були два протилежні соціальні класи. Юдаїзм завжди, особливо з початком нашої ери, наголошував на тому, що найважливішим є правильний спосіб життя галаха. Це слово, по суті, означає те саме, що й дао. У сучасній історії аналогічний принцип висловлювали Спіноза, Маркс і Фройд. У філософії Спіноза акцент переноситься з правильної віри на правильну поведінку в житті. Маркс проголошував той самий принцип. Філософи пояснюють світ у різний спосіб. Одначе, завдання полягає в тому, щоб його змінити. Парадоксальна логіка Фройда привела його до психоаналітичної терапії – тобто до ще глибшого пізнання самого себе. З погляду парадоксальної логіки особливе значення має не думка, а дія. Такий підхід приводить ще до кількох наслідків. По-перше, до терпимості, що простежується в релігійному розвитку Індії та Китаю, Якщо правильна думка не є найвищою істиною, шляхом до порятунку не має сенсу протистояти іншим, якщо їхнє мислення спричинило появу інших формулювань. Принцип терпимості чудово описано у притчі про кількох людей, яких попросили описати слона в темряві. Торкнувшись хобота, один із них мовив, «Ця тварина схожа на трубу для води». Інший торкнувся вуха і сказав – ця тварина скидається на вієло. Третій помацав ногу і зауважив, що слон подібний до колони. По-друге, парадоксальна позиція наголосила на важливості перетворення людини, а не розвитку догми з одного боку і науки з другого. Згідно з індійськими, китайськими та містичними переконаннями, релігійним завданням людини є не думати правильно, а слушно чинити і або ставати одним цілим з єдиною сутністю за допомогою акту зосередженої медитації. Чільному напряму західної думки властиве протилежне. Оскільки його представники сподівалися знайти абсолютно істину в правильних думках, наголошували саме намислені, хоча правильні дії теж надавали великого значення. У розвитку релігії це призвело до формулювання догм нескінчених дискусій щодо тих формулювань, нетерпімість до невірних і єретиків. Це також спричинилося до того, що віру в Бога почали сприймати як головну мету релігійної настанови. Звісно, це не означало, що уявлення про правильне життя тоді не було. Та попри це людина, котра вірила в Бога, навіть якщо вона не жила згідно з його заповідями, почувалася вищою порівняно з тією, яка жила за законами Божими, хоч і не вірила в нього. Акцент на мисленні має ще один наслідок, що є важливим із погляду історії. Ідея про те, що людина може знайти істину в думці, зумовила не тільки появу догми, а й розвиток науки. Наукове мислення передбачає, що саме правильна думка важить із позиції інтелектуальної чесності і водночас із погляду застосування наукової думки на практиці, септо в техніці. Коротко кажучи, парадоксальне мислення сприяло розвитку терпимості і прагнення до самоперетворення. Постулати Арістотеля зумовили появу догми і науки, католицької церкви та відкриття атомної енергії. Побіжно я вже зауважив наслідки проблеми любові до Бога, до яких призводить відмінності між цими двома поглядами. А тепер стисло їх підсумую. У релігійній системі, що переважає на Заході, любов до Бога є, по суті тим самим, що й віра в Бога, в його існування, справедливість і любов. Любов до Бога це, власне, розумове переживання. У східних релігіях і містицизмі любов до Бога є потужним відчуттям єдності, нерозривно пов'язаним із проявом такої любові в кожному аспекті життя. Найбільш чітко цю мету сформулював майстер Еггард: Отож, якщо я перетворююся на Бога і завдяки йому ми стаємо одним цілим, тоді, оскільки я живу в Богові, між нами немає відмінностей. Дехто уявляє, що зможе побачити Бога. Побачити. Не наче він просто стоїть отам, але так не буває. Бог і я – ми одне. Пізнаючи Бога, я приймаю Його. У своїй любові я проникаю в Бога. Тепер ми можемо повернутися до важливої паралелі між любов'ю до батьків і любов'ю до Бога. З самого початку дитина прив'язана до матері, як до першого джерела всього буття. Вона почувається безпорадною і потребує всеохопної любові матері. Пізніше дитина спрямовує свою увагу на батька, як на новий об'єкт своєї прихильності. Батько скеровує її думки та дії у правильний напрямок. На цьому етапі дитина прагне заслужити його схвалення й уникнути його невдоволення. Досягнувши повної зрілості, людина звільняється від особистостей матері і батька як захисник і керівник сил. Материнське і батьківське начала тепер існують у ній. Вона перетворилася на власних батька і матір, вона є батьком і матір'ю. Такий розвиток ми спостерігаємо і передбачаємо в історії людства. Спершу любов до Бога нагадує безпорадну прив'язаність до матері-богині. Потім це слухняна прихильність до Бога-батька. А відтак, на стадії зрілості, Бог уже не є для людини зовнішньою силою. Вона сама постає втіленням принципів любові та справедливості. На цьому етапі людина єднається з Богом. І нарешті спостерігаємо стадію, на якій про Бога говорять виключно в поетичному, символічному сенсі. Зважаючи на ці всі роздуми, можна дійти висновку, що любов до Бога годі відокремити від любові до батьків. Якщо людина не піднялася над кровозмішною прив'язаністю до матері, клану, нації, якщо їй досі притаманна дитяча залежність від батька, котрий карає її або ж винагороджує, чи від будь-якої іншої влади, в неї не може розвинутися більш зріла любов до Бога. Тож її релігія перебуває на найбільш ранній стадії свого розвитку – коли людина сприймає Бога як матір, що всіх захищає, або як батька, котрий може карати чи винагороджувати. Усі ці стадії є і в сучасній релігії, від найбільш ранньої та примітивної до найвищої, що її спостерігаємо зараз. Слово Бог може означати і вождя племені, і абсолютне ніщо.